Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu tregon. Shkova tek pejgamberi alayhi salam dhe i thash: "Të jap ty besën për islamin." Pejgamberi alayhi salam vuri kusht për besën time, që të jemi çiltrë dhe i vërtet ndaj çdo muslimani, dhe unë i dhasha ti besën time për këtë. Transmeton Imam Buhariu. Këtë hadithe mund të sohen nga xhamiambret.com.